Bai, zigarri ongi pasatu zen jasko eguna, eta iduritzen za, eta ortene denbora berriz, denbora edarria joaki da, eta ongi pasatu dela Eta egun hori ongi pasatzen balima da, hoi denentako ongi da, zenta laborari txipitxibia etortzen denak egun hortan eta saltzeko beren muzkinak Gure ideia zen, aste-aestetik, edo la bortz urte, erakustia jendeak ez, Eta joaten merkatuetat eta bere muskinen txaltziat, eta horik niokeztitu haipatzen, urte guzia dira lanean, eta hainu ez da bakarrik bakantzetan den ibiltzen den jenden dako bakarrik egina erritaren tzat lehenik, eta gero ingurutako jenden dako, hemen bereko jenden dako, gauza. Diaz bezala, orten ere, bat autatu uzie? Bai, aurten uh, gaiat dugu potxokaren inguruan, zenta gure mendiak eta garbi atxikitzeko, behar dugu potxokak eta animaleak, eta oire nahi ginoen uh, potxoken jabeai uh, milesker bat ezan, eta bon aukten uh, potxoken jabeak emantutan zinat, beren potxokekin, eta gero gaineat potxokaren itzulian, uh, inen dugu ateliek batzuek, eta ola ikusiko dute jendeke uh, irietaik eldu dienak uh, lola biziden egitipietan eh, eh, jendea potokain esneaikin itendies alboinak eta huai, omen, kozmetikoak, baina bada emazteki bat txemperen uh, izan zen piai batean eta handi gerostik itendu potokain goro zarekin gauza batzuek eta izierri kuriosalitake jende etortzia, kuris litake eta ikusdezaten ze gauzak iten aldiren gauza pulita dire eta bon, nik ikusi baititut, baina nahi nuke bertzi jendeke ikustea Egan edo, potokaren kakarekin egiten aldilela gauza pulitak Oida, behar behar egun oktako temare, gauza gau, guziak berriz baliatzen alitazkela. Eta, bon, ez da hori bakarrik izanen, e? Eh? Ez ez, bada gauza frango zenta da e, dola bortzuktea seginen, ahotza erakusten aukentzat eta jendeentzat, eta izanen die, etxe behorak ferratuko tuzte goizian, eta gero atxaldean behiz, jende goizian etzienako, atxaldean ikus dezaten gauzoi. Eriko atzainak ebordira beren ahdiekin eta gasna saltzeko, e, normaldem ezela, eta gero gasna inen dute, izan da hastuain deiztia, hastuain ja, e, esnean jastatzia, eta gero nahi duenak ero i be du nahi duen gauza. Me gauza frango badago egun hortan eta bada zera esnia behi esniaikininiko ohmakak eta denetaik. Jaz voilà. yes, uh, eginzi duten askkaria goizeko zorziakterditan? Bai, hoi askari oi ez dugu kupontsatu laborariek erangnitusten eta nire kanpainako naiz. Erangnitusten ba, leheno no gosaltzen ginuen. Merkatua jotenginelaik, eta ideia izan ginuen iteko, eta zera, xingarra eta arroltziaekin edo omeleta, eta isigarri ongi kugitu zuen eta berritzen eiten dugu urte guziz. Eta omeleta iten duna, ez dago kusinaria, dago uh, kanpainako gizon bat eta iten du omeleta lengo moda gozo-gozoa. Hor, hasten da, sohtziak eteketan xingahain uh, feitzen eta gero humeletainiten eta atxaldeko horren bata biakartte iten dute. Etorri eta hogeitahtia lehen gomo dan, da, eta gero, ameketan iten, a, egualditan bakatu, iten dugu, zera, sagah nuaz, zenta sagah nuaz, estigarren sagah nuaz, etako, zenta estigarren kooperatifan, badire, oitamar bat laborari, do, pixka geiso, eta oire ideia zen laborari tipiak, lehen gozak, xa, zaharrak berritzak erritu eta nahi gintuen, oiken nahi nituen man, eta hola. Errian eta fitosanitarioa, fitosanitek edo hori egiten da, baleatzen da, gerotak utiago produktu ximiko, errian bidean, eh? Bon, hor, erran entzaitut uh, klaruki zen ni erriko langilean naiz eta 2000 eta hamarretik unat ez dugu gehio erosten uh, produik hoitai. Haiga, de produi uh, bio eta gero, uai, nahi nuke geotageio behar ba alternatibat hartu, hartu dugu, jada dola labos batukte, egian, orstuak biltzen dugu, eta denak eh, bohiatzen dugu, eta gero, iten dugulaik, eh, ahbolak apetatu, dena behiz bohiatzen dugu durara. Eta nik egian ez du dena baliatzen, Ematen dugu jenderi, egun hortan egin dut mikuan eta nahi duenak etorri bere kai edo bere erremorkatxipi batekin, ez kamionka binean erremorkatikin, eta hauniz jendek hartu dute usaila huai etortzen zaizkit, eta galetzen haute eta errikoetxeak egin dituen, baba, izi ongi da ide hori eta auzapezake pesake egin dituen, behar da segitu eta zera, eta hori nahi ginuke, pitiaka pitiaka, behar ba, lehen gomodat etorri, Eta berba etchantzinetan karrikan utzi jendei berba lobre batzuek emateat arosa batzuek edo etchantzinetan edola. Piska berba responsabilitate geixo hartu klutute metze ezta hirulitzen zait on sentzu unea joaki dela fera. Mm -hmm. Igiruratuaren uh, irudi hori berdua txiki ordean ere eh, Ez, ez dugu egian eh, lorea unitzik, ez baiga langile unik, baina behar ba landatzen dian loreak, edo liliak, behar ditazke behar uh, geisokasuekin eta landatu. Ez landatu, errateko vilas fleuri gaila, ez, ez da hoi gure zera. Gure zera da, errateko kampainako erritipi eta bon, kontenga, delako label lepibo Village de France, baina guri da garbi atxikitzia eta ololas egitzia. Ale, maiatzaren linean beraz berriz antoratu duziera egunaldi hori izanenda manera merkatu egiteko, jateko lekoan berian animazioak segitzeko, erri ere, aipatzeko uh, ere? Ba erri lebeltza zenta erri lebeltzain elkarteak galde hindu Posibilitaken eia eh, landatzea lili atzuek, deitzen dienak le plante melifer, eta bon, uh, ideia ona zen, eta gero hau taik etorri da, inengi nola behar bat, atelier bat, itzulian, eta laguntzeko elkarte horire, gure lanabaita horire, eriko langileen lana da piska laguntzia bertziak. Landare horiek dira, ergeleak zerbaitukandizaten jateko, loreak, loreak busatzen ez duten garai batzutan. Ala diote, e, Udan ez dutela gauza hondirik jateko ergeleak, eta uliatu dela ergeleak ergelezainek ematea e, jateat ergelei, hartako nahi lukete behar behar ba, eta jendeekez, eta hainuan etxeguziak badute berean baratzeak ahrikan, eta gehotageio jendea idak behar atzekaria egiten, etxemen berean hainuan, eta behar behar batzuek behar behar eta behar nire elkartian berean aipatu dugu eta jendea alkohta erosteko loriak. Achtuan maiatzaren lehenean, ean eta galdetu eta gero eman nantzaitu elkile beltzaren elkartiak uh, ze behar den egin. Mm. Iten alden gauza iten alden ongi eta sehentsu onerat ura behar da ikusi, nire iduriko. Bon Programa txekik gauzak nahi bain maiztu zideakin bauzie web gune bat ere, interneten. Ba, eta gero nahi, nahi duenak erosi aholtze, xingak edo denak saltzeko izanen dira ez, eta bada ogoi bat saltzeile, e, bainoan, e, zera di, e, laborariak berek iten dute beren muskina, eta berek saltzen dute ez da behitze saltzeilek egun oktan, eh? errikoak edo erriain itzulikoak zen eta inoan ez da laborantza ondirik, Bon bainoan, hoi dola bortzurte ideio izan ginuelaik e, nire ideia zen laborarikipia gazteak jada erran izan dut lehen ore uh, gure uh, burrasoek etzutena beharba beha egin uh, iten dute, berek iten dute beren muskina, berek transformatzen dute eta berek saltzen dute, gure ideia oizen eta izierri ongi kuritzen dut izi gari naiz, zenta erri batzuek uh, inoain itzulian dinak gauza bertsua haidute egiten, eta, bon, ongi da, zenta, zentsu onera joaki da. Bon, mil hasteko, eta hainua animazioan web bat bau ere, ordean, horrik ikusten alko da, programa, ere, xoraz, ere, xieki. Robert Zaldua, esker mida, eta pasaregun aldigo sobat, maiatzenen lehen hortan? Mil esker, zuri, eta agian denbora edera izanen dugu, maiatzenen lehen Me ez da problema ondibatzen, eta urte guziz denbora huriekin hasten dugu goizeko seietan, eta laborariako gizatentu zazpietako, eta juan eke ematen gaitute kuraila segitzeko.